الحمد لله نحمده ونستغينه ونستغفره ونستهديه ونستعلمه ونستعرفه ونستعفي عنه ونستقدره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن صيئات أعمالنا من يهدئ الله فلا نضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له لا شريك له ولا ند له ولا زد له ولا شبه له لا وزیر له ولا مشیر له ولا معین له ولا شبه له لا مثل له ولا مماصل له ولا والد له ولا صاحبته له وأشهد أن محمداً صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين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 در هر کتاب و در هر فن و شورو که دو که کی خبری پی جندل ضروری بی در اگه کتاب و تعریف و در کتاب موضوع و در کتاب غرض د الله رب العزت کتاب د پارا دیر اصول دی چې په غری سره زدا کله آسان شي هغه اصول صدا سې دي چې متقدمین دی هغه د خاص خلق اصول دی علماء شخص قرآن محكمات و متشابهات مقدم و مؤخر و ناسخ و فهم اولم درسل قرآن نزول مكيه و مدنی ليلي او نهاري سفاريو حضاري در متقدمين اصولو قزهم اصول ده متاخرين ودي تيغزمون د شيوخ ودي اغا غيتا دخپلو شيوخو حاصل شيوي دي او ذا ټول قران کریم د تفاسیرو خلاصه ده او د تابعینو د اقوال خدایي اقوال متفرقو جزاجزا او زيفزيو نو شيوخو داغينا یہ ترتیب جوړک به پیغری سره بیا پیری کې خصوصي او امتیازي اصول د شیخ القرآن محمد طاهر رحمہ الله وتعالى نوور الله مرقذه وَبَرَّدَ اللَّهُ مَذْجَعَهُ وَجَعْلَ الْجَنَّةَ مَسْوَاهُ اغیم تیازی دی او دا غیب تیزاد دین کی گی لائے سویر الرجل بسویرن فی القرآن حتی اعلام عربان یو سره قران کې نشي ماهر کې دي سو پرچي او دا اصول نه پیژندلي یو د قران دکلدا ترجمه ده او یو قران کې بصیرت او مهارت پیدا کېدلی مزی اصول سره بصیرت پیدا شي لږه بصیرت دا اثري چې دې بیا نور خلق ته دې قران تدریس او تعلیم کول شي د تپذیکه ستعمل او شو شک ناراضي هغه ته اربعيات ویل شي د قران پسلو وصلور ورو سلو ورو کړه یمکړی د آسانتیه د پار نو اوله اربعہ اګه د قران تعریفو د قران کریم اسمانه مونه اګه د کریم حکمت نزول اګه د قران کریم آداب دا ټول به 40 تعریف د قران کریم هغه ای چې په اوله سورته نو کې راځي اکثر سورته نا چېا شروع کیږي په الف لام میم سره الف لام را سره الف لام میم را سره الف لام میم سواد سره یا په تو سین سره تو سین میم سره یا په ها میم نزیق اول قران تعریفی تاکہ سوره البقرہ شروع کیږي الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه ھدل للمتقین دا, دا قران تعریفو کومخ کی جدا عظیم و کتاب دی نو شک نا پاک دی خصوصیت ادارے چې ہدایت کوي متقیانو خلقتا جدی سره متقیان, متقیان کېږي نو تفاول د وجنه او تمخک متقینوی 나가سې کو سورته حوت شروع کیږي naive کی تعریف دې الف لام را كتاب وحكمت اياته ثم فصلت من لذ الحكيم خبيره داسي او سوره يوسف شروع کیږي نومد قران تعير دي الف <الفلام را> تلک آیاتو الكتاب المبین ان انزلنا قرآنا عربیا دیتا تا قرآن تعریف ہوئی کلہ سورة تنو فمیند میند کی رازی سورہ نعام کے ایک کی ہوئی کتاب كِتَابٌ انځلنا مُبَارَكٌ مباره کو ف دا کتاب معظل کړړی د ډیر د خیر او برکت د تعدارو کې د پ سو لاظم دا اماري کړړی د وج د پار رازی خصوصی تعریفو نظ سر زمر کې ویللی ت ذریشتم کې الله ونزل احسن الحديث کتابم متشابه هم مسانیا الله ډیر ښه ست بیان نازل کړو یو کتاب دی په یاتون یو دی پس دکړه کې آسان دی بیا بیا موږ ورر ان بیا کې ویلی په دوستم کې وها ذا ذکر مبارک انزلنا اف انتم منکرون الله قرآن خو ذکر دې نصيحت مبارک دې مونږ نازل کړو نو په دې دې اکتفا نكیږي الذين منکار کوي تاسو داغه سې صورت احقاف کې هم ډیر شم کې وی چیریا قومانه ان اسمعنا کتابا انزل من بعد موسی مصدق الذي بين يديه يهدي الى الحق و الى طريق مستقيم سوره واقعه کې مشهور آیاتو چینتر چلا سو گن کڑیو فلا اقسم بی مواقع النجوم انہو لقسم اللہ تعلمون عظیم انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسو اللہ المطوحرون دا تعریفی کا دا برازی سور عباسکیم سمرت تفصیلی اکڑے فی صحف مکرمت مرفوعت متوہرت بی ایدی سفرت کرام برران دا قرآن کریم تعریف تنموونی پښکل باندې بیا چې راځینو غزا سره بنشاندې کوم چې دا, دا قرآن تعریف دی او د عزت ته او دویمور پسې اسما د قرآن تعریف د قرآن او اسما د قرآن نمونه د قرآن ډیر دي دی. او د نو فسرینو ودې کې بحث کړېش مارلي دي خود پنځوسو نه څلويختو نه پله مخکې مفسرین نشه دې زیات کړي او حضرت شیخ قرآن نمونه ټول مفسرین نشه زیات نقل کړي دي اول نمیه ده الکتاب سور بقرآن اول ایاتو علیف لامیم ذالک الکتاب ده کمال خبره کڑی دا چل کبل کتاب نشت ده بغیر د قرآن دو ایم نمیه ده ہوتن دیون پا هدايت کي ذکر کړې او ذلل المتقين به حداو به انتهاء هدايت ته دريم نومي اې د موساتق دا سورې بقره کې 42 زسلوي ختم کې فاامنوا بما انزلت مصدقا لما یهودی ایمان را وړای نه کتاب چې مانزل کړل دي مصدق دي سالورم نومي علم تاسو سوره بقره کې اوسل او 15 ختم کې 145 ولئن تبعتوا و اهم من بعد ما جا کمنه علمي اِنَّكَ اِذَلَّ <سؤال> مِنَ الظَّالِمِينَ <سؤال> تَتَعِلَمْ رَا غِي وَسُبَتَ خواهِ شَادُ تَعْبِدَارِ نَيْ كَنَا چِ قُرَانْ رَا غِي بِنزم نمیه دے خیر کسیر دام سور بقره کې اخر کی وی دو سو کم او دو سو نت ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا خير کثیر قران دې شپږم نومې دے القصص د سورۃ ال عمران قرائلې وو دو شپیتم کې 62 چې بیان ذکر شوه یعیسا علیه السلام د عبودیت اخر کی ویلو چنه هاذا له والقصص الحق دا حق بیان دی کسی اسمه بیانوي دا قران قصه ده کنا له والقصص الحق متلبس و من اله الا اله واحد د اسلام ندیم مریم نذا الله مددگار نو قصص یو تویل حبل اللہ و طویلی سورة اعلی امران کی دریم آیت کی وَا تَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا نعمتی و طویلی امدرہ آیت کی یو سل دریم کی وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْكُنتُمْ اَعْدَانِ فَالَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاسْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا <تصفح> اللہ نعمت راغلی انتاثرون شوئے کن لسم بیان دا غیل عمران کی وی وصل عطا دیرشم کی ایک سو اٹتیس بیان للناس دا قرآن بیان دیت پار دا خالکو. یو لسم منادی و توی سورہ الی امران کی اوصل دری نوی کی ایک سو ترین میں کی ربنا اینا سمعنا منادی اینادی لیل ان آمینو بربکم ف آمنا لسم ایمانی و تویلی د غایت کې چې یونادي لئ ایمانې اواز کوي د دعوۃ ورکې د قران لپاره دا یو صلی دري نبی کې دیر له سم نور یې او تاویلې سورې نساکه 174 کې چې خلقو یا ایو انناسو قد جاکم برحانم من ربکم وانزلنا الیکم نورم مبینا نصوار لسم برحان امداغا ایک سو چورت ترکی ہوئی قد جاکم برحانم من ربکم ان لسم نم یه دی محیمن قرآن سرپرستی کوي نگراني کوي سوره مایدہ کې وایي اتسلو حکم کوي پانغلای لیکل کتاب الحق مصدق لما بين يديه من الكتاب و مهیمنا علیه ذکرہ قران نوم دې سورې نام کې وی پوره نوې کې ان هو الا ذکرا للعالمین ولصم مفصل یې نوم دې چې خلقوی مجمل دي نو یې مجمل خود قرآن په پر نومونو کې نشته مفصل بګشته سورې نام کې او سوار لسم کے ایک سو چودہ کی وَهُوَ الَّذِيَ عَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَسْلَامُ حَوَتْ لِسَمْ مُنَزَّلُ ہم در ایو سوار لسم کیوئی وَالَّذِينَ آتِنَا عَمُ الْكِتَابِ عَلَمُونَا اَنَّهُ مُنَزَّلٌ من ربك بالحق انو اللسم حکمی و طولی او دا غیت آیت دا کی اپ غیر اللہ اب تغی حکمان اپ غیر کتاب را بالحکم و قرمان او شلم کلمات اللہ او دا غیت آیت کی اوصل پین لسم دا سورت انام کی وئی لا, لا مبدل لکلمات اللہ او یوشتم عدلی وطویلی امدقی ایت کی و تمت کلمت ربک صدقا و لا مبدل لکلمات او درشتم الحجت البالغة دی صورت انام کی او یوکم پانزوس کی اکسا قُلْ <قولفا> فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةِ فَلَوْ شَعَ لَعْدَاكُمْ عَجْمَعِينَ اوصلی رشتم سبيل الله تغی انعام کی ایک سو باون کی اوصل دوپنزوز کیوئی وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ نورو لارو پسی مزید قرآن نا با ام خواه جدا کی بل پلا با مواری سبیل نا لارو خدا اللہ دادا سبیل اللہ سرات مستقیمی و تبیلی دغی آیت کی اصل تری پندوستم کی کی وَأَنَّهَا ذَا سُرَاتِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ پګښتم بینه دا پسیئے وصل کی وی په سې اوس لوپان دوستم کې وی فقط یاکم بینتوم میر ربیکم او دم ورحمان کې کلام الله قران ته کلام الله دا د الله کلام دی کہا سورې توبه کې ویلش آیت کې فَيْنَا هَذُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اَسْتَجَارَكَ فَعَجِرُهُ حَتَّى اِسْمَعَ کَلَامَ اللَّهِ مشرک لهم پناہ ورکا تا پارش دا اللہ کلام واری تا چی پیغمبری اے لولی چې چی قاری اے لولی دا, دا اللہ کلام دیکھنا او تشتم دے موحضان سوره یونس کې او پانزوس کې راځم کړیو چې ایون ناس قد جات کومو عزتم من ربکم واذر را غذرپ تاسو نه یو کم دیرشم فضل الله همدغه آیت یونس کې 57 کې قل بفضل الله وبرحمته ابي ذلك او د يرشم محکم او تویلدی دا سوره یوهود احکمت آیاته او یو د يرشم المبین سوره یوسف چې شروع کیږي اول کې تلک آیات الكتاب المبین او دو درشم عربی و طویلی دیم دغا آیات کے انہا انزلناو قرآنا عربیا او دری درشم حکم سورت ناعت کیوئی فکزالک انزلناو حکما عربیا تم یہاو فیصلی نازل کردی در پر عربی لغت باندی سلوڑ ذیرشم بلاغ چې تبلیغ دا قران دی کا سورۃ ابراہیم کې موئیلی 25 سم کې ها <تصفح> ذا بلاغ للناس ولینذرو به ولیعلم انما وله واحدن ولیذکر اولل الباب دا خاص یلوستو سورہ احقاف کې هم 15 ذیرشم کې وایي چی صورت خلاسی گی بلاغ فَهَلْ يُهُ لَكُ إِلَّا الْقَوْمُ بل سوک بنا لا کی چې چی دی بلاغ نا انکار کلی نوابا ہا لا کی گی اعزویم یا نم دے فینزد ارشم سور احجر کی وئی ستسسی کی ولقد اتيناكَ سبعا من المصانئ والقران العظيم اشفق ذرشم تبيان سوره نحل كه وي يوم نبي كه نوص ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء اوديرشم سوره النحل کی ویلیو یوصل دویم کی چوه او تاو او بشرا للمسلمین اتذرسم شفاء طویل بنی اسرائیل کی باسی کی ان من القران ما هو شفاء القران ټول شفاء یوکم صلویق قیم سرے کحب پاول کی فلم یجعل لہو عواجا قیمان نورو کتابون نگرانی کی درستوالی درست کی فرسلویق تم الحدیث اندغہ سرے کحب کشپکم آیات کی, کی وئی فلعلک باخع النفس کا علی آسارهم اللم يؤمنوا بهذا الحديث اسفاً پولیسان هلاکه چې دی په دی ایمان نه راوړي حدیث, حدیث, حدیث الله خبری یوصل وي ختم کې وحي سورته انبیاء کې 45 کې قل انما انذركم بالوحي وتوای چې پکاهانو باندې یې نرمې اروما په وحي باندې یې اروما انبيو ټول چراغلي نوزان سره وحي راوې توسل وختم کې ذکر دا سورته انبيیا کې پاندوستم کې وی وا ذا ذکر مبارک در رسل صورت انبیاء کی اوصل پاند پینزم کی ہوئی ولقد کتب نابی بعد الزکر سعید بن جبیر ہوئی رحمه اللہ و تعالی چه زبور نمرات قرآن دے ہم من بعد الزکر نمرات تورات و انجیل دی صلور صلو اختم اسمی و طویل گورا سوره نور کې شپږ ځرشم کې وای فی بووتن ازن الله ان تورفا ویذکر فی حسمه ویذکر فی حسمه, و حسمه او پینځه ځله ختم الفرقان او تویلې سوره قران په اول تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده pkg salu ikhtam ke tanzeel pkg salu ikhtam nam tanzeel shuaara ke yusl dunawi ki wi penau la tanzeel ur rabbal alamin daraz تنزیل من رب العالمین وصلو اختم دعا سورة قصص کیوئی حکاوان کیوپن دوستم کی وَلَقَدْ وَسْوَلْنَا لَهُمَ الْقَوْلَا لَهُمْ يَتَذَكَّرُونَ مَا دیتا قرآن اُرَسَو چِعِبْرَتِ نَوَاخْلِي اتصلو اختم آیات بینات سرین کبود کی ویلیو یو کم پانزوز کی انچاس بلو ہوا آیات بینات فی صدور اللذین اوت العلمان یو کم پانزوز کی نم حکیم پرانتے دا سورتونو پاول کراغلي سوره لقمان کې هم تلقايات الكتاب الحكيم پورا پنجوستم رحمت ابتدای سوره لقمان کې وئی هودا و رحمت للذین هودا و رحمت للمؤمنین او یو پنجوستم العروۃ تا لقمان کې وی دیشتم کې و من يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروه الوثقى بکره کې مراغلی زاسې العروه الوثقى محکمه کړه دپان زستم مبارک سورې سواد کې یو درش کی کتابن انزلناہو الیک مبارکن لیت دبرو آیاتی ہی. مبارک کتاب حضری پاندوستم احسن الحدیث سرے زمر کی چراغلیو درشتم کی اللہ نزل احسن الحدیث خیستہ خبری خو قرآن دے څلور پنځه دوستان مساني دغه سوره جمهور کې ذریشتم آیات کې ویلو کتابم متشابه هم مسانیا او پنځه پنځه دوستان دغه نوميه د هم مشاور نوم د قران هغه کتاب چې مزامينه یو شانتی دی یاتون یو شانتی دی چې اوذل لذک نو بیا په خپلواز ذکی اوشبک پنزوستم صدق سورة زمرکی وئی صلی رشتما پارچی شورو کیگی تین تیس دری در شماید والذی جا بصدقی وصدق بیهیم پیغمبر دنیا تصدف راول قرآن را او پنزوستم بشیر او نظیر یا وطویر همیم سجده چی شورو کی گی سلو رم آیاتو بشیر او من نزیر اف آعرز اکثرهم او تپن زوستم نزیر دی بلنم دی جدا دغ آیاتو یو کم شپیتو عزیز همیم سجده کیوی یو سلو اختم کی وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَعَيَاتِهِ الْبَاطِلُهُ مِنْ بَيْنِ يَدِهِ وَمِنْ خَلْبِهِ پرش پیتم دے میزان سور شورا کیوئی واللسم کے اللہ اللذی انزل کتاب الحق <implemented which> <étaient> والمیزان یوش پیتم کی روح سور شورا کے دو پاندوستم کیوئی وَقَذَلِكَ وَحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ عَمْرِنَا دقا سورو نحل چشورو کی دالتے ہیں مویلیوواتا یونزل الملائکة تبیر روح من عمرهی فران روح دے دیسر خلق جوندے کی دوش پیتم عالی اجد کتاب سورو حامیم زخرف چشورو کی گئی وَنُوْ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَذَيْنَا عَلِيٌّ حَكِيمٌ اَوْذِش پیتم بسوایر تنعام کی مراغله سرای جاسیہ کیم خشل ما یا تو هاذا بسوایر لناسی او تن ورحمت القامی سلو رش پیتم حکمت سورہ قمر کې وې پینځمات کې حکمتن بالغه تن قران حکمت چې کمال تر او پینځش پیتم النجم پن نجمه نجم زهاوا شپک پیتم نجوم یم کل نجم او کل نجوم سورة واقعہ کیوئی پنزاویہ کی فلا اقسمو بمواقع النجوم نازلی دل در قرآن وش پیتم کی قرآنو طویلی کنا سورة واقعہ کی وش پیتم نمیده القرآن سورة واقعہ کی ستتر وعویہ کی انه لقران کریم ناتش پیتم نوم یادی کریم همدغه ایت کې یو کم او یانوم یادی امر سورۃ لق کې وی پینځم ایت کې ذالک امر الله انزله دا خدای الله عمر د جتاوسته نازل کړي او یا نم یه ده عجب چه جننا تو آوری دو ناغیوی چننا سمعنا قرآنن عجبن سورة جن کے اول دویم آیاتو یو او یا نم یه ده الرشد امدغ سورة جن کے یهدی الرشد فا آمن او او یادی تذکیرہ سور مدسر کی رازی دا سنور چکالا انہا تذکیرہ او دری او یادی نبع عزویم سور نبع کی چرازی پورا دیر شمع کی امہ عن النبع العزویم او مانا که قرآن نمده او سلور او یا سحف سور عباسه کی دیر راج مکلی گورا سحفتا اموی نفینزا او یا مکرمو تا اموی نشپگو یا مرفوعو تا اموی نو او یا متوحارا فی صحف مکرمت مربوعت متوحرت اتا اویا مجید سور بروچ کی آخر کیوئی بل هو قرآن مجید دبو کتاب دے او یو کمتیا فصل سور طارق کیچوئی انو لقول فصلن وما هوا بالحضل اواتی آیم نم یه ده الکاو سر سره سر کی چرازی انا توینا کل کاو سر داد قرآن اسما دی اس یوم سر دمرن دی راج مکڑی حضرت شیخ چی راج مکڑی دا مدریم ده حکمت د نزول چې قران دنیا ته سل نه نازل شوی ګوره چې کوم آیاتونو کې لام ذکر کیږي هغه حکمتی ته کلام د حکمت تر راضی د علت تر راضی سورې ابراهيم پاول کوي کتاب انزلنا وی لے کال تخرج الناس من الظلمات الى النور قران میں سلہ نازل کو چې خلق د گمراهینه بچ شي د یو حکمت عليه جناب عن الظلاله د گمراهینه او بل حکمت یاده اتمام حجت چې خلق باندې خپل حجت تمام کی الله سورہ نساء کې یوسف 15 بیتم کې وایي لَا يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ دغه پرځي خلق له عذر جوړ نشي الله تعالی چې موږ نه وو پوهامو نه خبر چې څنګه ځلې شي دي الله یو قرآن من نازل کوي اتمام حجت شو او کله حکمت وي یا يراول دے خوڑیر زیونو کیویلی سره نام کیوم دو نوی کی ولی تنظر امال قرآن ومن حولها اعراف کیوم پاول کیویلی دی کتابن انزل ایلی کفلائکن فی صدرک حرج منہو لی تنظر دیر اولو دا پار قرآن راگلی تخلق پسیر ایر ایر زانیو تا موت کا پس منظر جوړ کردی فا قرآن او یارو یایو المدسر و قم فانزر و ربک فکبر در رب لویو تا بیان کن او کلی حکمتوی تبین انتہائی و ذا حق چسر ایر نحل کیوی 64 کې سلور شپېتم کې ومان زلنا عليك الكتاب الا لتبینا له ملو چې اختلافو فيه مونتابان دې قران دې په دې ډول نازل کړي چې تلاوت کوا تجوید کوا ختمه کوا نه چې اختلافي مسائل واضح شي دې تبينا چې خلق د اختلاف نه بچ او کلی حکمت بیانئی دا قران دعوت چې زه دې دعوت ورکا سوره رات کې وی دې رشم کې قزا کا فی امته قد خلت من قبلها امم لتتلو علیهم الذی اوحینا الیکا چ بیان کی دعوت ورک خلکو کله حکمت بیانی تبلیغ اغه سوره ابراهیم ایت دو پنځوستم عذاب الله للناس تا قران تبلیغ دې د پاره د خلکو دې سو تبلیغ کئ ولينذرو به وليعلموا بس چې دومره کوشي انما هو اله واحد بس تبلیغ لاسه یا سره په دې پوښو جنما وی واحدن بس بیا تاسو موه پرې د پارامو به څلګر زيره غرزه نکاره پټل لوي اوپر کنه هغه پوښ دغه تبلیغ وکه جنما وی الله واحد بس کله حکمت تذکری چې کذینه چرته یرشوی نو قران راوي را چې یادی کیو تا اغام دغاز حیاتو ولی الزکر خلق بطن ایبرت اخلی نو دغاز سورة توحا والعیاتو کنا تذکرہ ما انزلنا لیکا القرآن لتشقان الا تذکرتا لمن یخشان قران ستاده مشقت د بارنه نازل شوی دا تذکرہ او عبرت چې دي تا مساله یاد کړي د الستو د وقته الستو ربکم چواته یاد کړي داګه چې سمرا دار ازی چې لنذرا لیتونذرا لتبینا لتوخرج الناس من الظلمات ذالمیات ساته زه دا, دا قران حکمتي ته حکمت د نزول یاداو سلوورم د آداب د قران چې قران مستازین تر راضی خو ادب به کې احترام به کې نيو ادبې دا, دا نحل کې وای اتنوی کې چې کله تلاوت کوي کنه نعوذ بالله وا اذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم شیطان څو پریږي قران ته نا هغه کله پریږي هغه خدا وازه کړي وا چې لا قذن نسراط وکالمستقیم زبدي تپاغ نه غلار کې کینم کنه نه غلار قران دې کنه نوبې پریزموت نو بس دا غدا الایز چې تعوذ بالله وینو اتاته نشرانز دې کې دې علاوه قران ویل شي د کولش دا واجب دي کنه فاستعذ بالله دویم ادب داو چې قران لوستل شي نو خاموشي وکایم اډیر په غاور سره او تغو دې دا سوره یارا آیات نو آخري 204 وساو سره او رم فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کله چې قرآن لستې شي نو ډېر په غور سره فاستمعوا فسمعوي یعنی دې ویل او انصتوا وګباوږ دې چې سبل ذکر کې فکر کې سکے نادیت او توجه کې نغاسې درېما دبي تا چی قران ته نو پاو داسکي ناب پاک الله سبحانه راغستې سورې واقعې چويلو یو کمتياکي چلاي مسوه الا المتطهرون هري کې معنی ډېر او خو پګدام وا چذې له پاو داسکي لاس ورړې به او دسنہ سلامم ادب اداو چې قرآن ولې ستا ځل تر راضی چې تکبر نه تکبر څه شي د حق پرستو سره تعصب چې بخاري کې راضی بتر الحق وغمت الناس د حق سره دشمنی کول حق پرستو سره تعصب کول که ستا ځل کې نو ته قرآن نشز ذګ سورہ یراف کې لوېلو 144 یو څلور شپږ سل وسهرفو عن آیات الذین يتكبرون فی الارض بغیر الحق لا یذبا ارم د فہم د خپل آیاتونو راسو چې ریلو یی کوي په زمکه کې او کوي په باطل باندې په شرک باندې شرک او بدعت را ټینګ کړی ویدا مشرانو دین دی پذبان دی وی موږ او مالی جانی قربانې ته تیار یو او باطل باندي ګو غیر الحق دومره لوی کوي دومره فخر کوي قران او سنت پکې نشته بس ملفوظات مكتوبات د شيوخو هغه زه قران د پاسه کړي کنه دیو جناریت الله د قران په نور کې بالکل هغه ډیر کوششو کوي ښه پنيشې زده او پنزم دا چې قران بلولي ډیر په دامه دمه ته ډیر لوی عذاب دي په دامه دمه مزممل کی اموی ورتل القران ترتیلا صلیو رحمات کی سورۃ قیامت کی اموش پڑھسم کہ لا تحرک به لسانك لتعجل به قران <تصفح> باندھی تلوار مکو ٹکی بدنہ گڈ ورشی صحیح بہ انولش نشل وستے ایر وشی دنا چہ د ادب پکنی پنې اسرائیل کې امید ولې تقرأه او عل الناس علی مکسن چې ته خلق باندې ولولې په دامه د ما باندې تلوار باندې کې په دې باندې علی مکسن ونزلنا او تنزیلا سمرا کلونکو الی مغنازل کړي دا دې په اړه چې ادب خلق په جنې کنه دا یو استاد لکه سم عاملي د قرآن سره بدایي علاج کې آان سره لکهصور ترات کې و تم کې اللهځ نهو تمه انو قوبو ب ذکرله چې مومنانی هغی زلوونه پهقرآ سره مضوطېږي ش مکې لري کې که نه لاې ب سرلی عمران کې ویللو یوصل دریم کې چې دقرآ ادب دا دی چې د خپل حجت اوګاړي دا زمما دلیل له په دې باندې تمسک وکه کنا واتصمو به حبل الله جميعا ولا تفَرَّقوا سورۃ یونس کې وی آداب یې دارې اته 15 तम کې چې په دې خوشاله شګورې کو قرآن سره خپاش ویناو بیا بس چلکه مو خطاب وکول سن شو خوشاله بول بفضل الله وبرحمته فبذالک فلیفرحوا اللہ اذا الله فضل سرا چې قران دی او رحمته او حضرت قتادهوی چې تاسو یې د دې قران خلق ګرځولې د رحمت ته نو په دې دي خوشحالیو کې الله امر دې فلیفرحوا دې خوشحالیو خیر ممای جماون دا ټولې دنیا نه به تر ده هک دا اذابو ز قران مثلاور لمبه اربع او چې دا قران تعریف او پی جنې دا قران اسمانه مونا ولي جنمونه ډیر شي دا دلیل شرافت ته دا دلیل ل عزت او دا کرامت ته جنمونه سمرا ډیر شي او بیا حکمت دا نزول او بیا عذاب دا قرآن دوئمه اربعان که اربعین لکه دا سلور پی جندل لازم دی تفسیر دا قرآن پا قرآن سرا دا برازی دیر وقت سرا منگا نشان دیهی که یو گروه قرآن پا خبله دی لفظ تفسیر و إن الإنسان خلقه حلوءاً وحلوء ستوي قرآن يقول إن إضامة الشر و جزوءاً وإضامة الخير و منوءاً تكلف و تورسين و چغيوئي إن خوشحالي و تورسين و بخيلشي ده حلوء دهكنا حقا چللزین ینقضون آهد اللہ امبادمی ساقی ہیں ویقتواؤون ما آمر اللہ بیانی صلی ویفسدون فی الارد نکل تفسیر تفسیر دا قرآنی دا غزی سرا او کلا کلمہ یوزی تفسیری ابلزیوشی اکا سورہ فاتحہ کی راگلی ہو انا تفسیر ای صورت نیسا کے راوی او کم آو یا کی چی من النبیین و صدیقین و شہدائی دا تفسیر دا قرآنی پا قرآن سارا یوہ دو ایم تفسیر دا قرآن پا سنت په حدیث د رسول الله صلی الله علیه و سلم سره دا رازی دریم تفسیر د قران پاکوالو صحابه کرام چې صحابهو کې خاص مفسرین دي چې مشهور پغې کې حضرت عائشه رضی الله عنها حضرت علی رضی الله عنه حضرت انس رضی الله عنه عبد ابن عمر رضی اللہ عنہ عبد ابن مسعود دا په ټاپ دی مفسر دا قران چې نبی علیہ السلام ویلو څو قران زکینو دا, دا عبد الله ابن مسعود نه زده کړي او څلورم تفسیر دا قران پاک والو تابعینو وردا سمره جې تفاسیر ډک دي دوم وصری نو ځان نه ندی کړي چې ګنې موږ کثیر د ځان نه معنا کوي قرطبي د ځان نه معنا نه ځانavi کول شي اخروست خلق دی سومره تفاسير چي دی دی ټول تابعين او خپل ذکر کوي د مجاهد قول چې سفيان سوری وی رحم الله تعالی اذا جاء كم مجاهد فحسبه پد چې په تفسير کتاب تاسو مجاهد قول ملياو شنوबास دیبل چې بسې مون ذکر ده تابعيدي جليل القدر زويم حسن بصري ياګه سره برابر او هغه په سي نمبر وې خدا سو حسن بصري رحمه الله او قطعده رحمه الله او تعالی رحمه اللہ و حضرت زحاد رحمه اللہ و تعالی مسروق رحمه اللہ و تعالی مکحول رحمه اللہ و تعالی امام سدھی تابعی دے دا مشعور مفسرین دیتا قرآن دا سمرا تفاصیر کورا طول دینا نقل لکھا تے یو یو ایت مانی چکی نو غدی کی کنا تدا زویں ما اربعہ وا تفسیر القران پر قران سرا تفسیر القران پر حدیث تے رسول سرا تفسیر القران پر اقوال و صحابہ سرا تفسیر القران پر اقوال و تابعین نو دا اصل زقران أربع مثل اربعین څنګه چې دغه پیژنه ندی پشان سالور بنور پیجن دل ضروری وی د لغت معنا معنا لغوي په لغت کې د یو لفظ معنا یو شانتي بیا په شریعت کې بل شوي دغه عربو د قران او سنت د نزول نمخ کې با صلات دعاء توسلات شې دعا د لغوي معنا اصله شریعت راغ نو منځته نه جوړه چې صلات منځته وي دا معنا لغوي پات شو کل کله مستعملي کې خو مخ کې چې لا زکات نو په دین کې نو پاکوالی تویل شي ا کواله بللہ یزکی من یشاء لا تزکو انفسکم اسم پاغه مستعمله ا بیا چې زکات نازل شنو یو خاص حصہ د مال تویل شي د حجما نوا کول او چې کله شریعت راغ نو حج یې نوم کده یو خاص عبادت ته چری کمنعسک دیو دا ځې څوم روجې تنه شوېلې شو پابندي او چې کله شریعت کرا نو ستنه روجې جوړه شو او دا مخکنه د دی لغوي معنی وي او دا واستي دیندا شرعي معنی دی که معنی لغوي یوه معنی شرعي توا اسباب نزول چې باځای یات نازل شوی نو په خاص واقعیا کې او حادثه کې د برابرزی بیا هغه تاسباب د نزول وی او سلوورم ناسخ او منسوخ اګه کو قران کې یو قران نه باري لکه هغه ناسخ او منسوخ ویل شي خو خاني دینونو شو او اسلام ناسخ شو اسلام چرانو اغار سے منسوخ کړه پوخانی کتابونه منسوخ شو او قران ناسخ شو قران رغن او تورات انجیل زبور هغه باندې عمل حرام دي چې بیت الله قبلشوا نا قبل قبل ختم شو منسوخ شو هغه ته محکول حرام دي دا عاشوري د ورځې روجا مخکې فرض وا چې رمزان نازل شي نو هغه منسوخ شو بس نفله پاتې شو دغه سي سمره صدقات چې مخکې واجبو وجه زکات حکم نازل شي نو منسوخ شو نو دا مطلب د ناسخ او منسوخ کا قران کې چې راځي هغه بیا خپل ځے بیان شي که هغه وخت کې بوچکل نازلې دغه او چې کله شو کامل شو اوه وبن شو بیا قران کې منسوخ نشتا بیا وڅوک منسوخ کئ بل خو وحي خو ناراضی کناخه بیا ټول قران محکم دی مزا سلور دریمه اربع اذوا معنا لغوي به پیجنې شرعي به پیجنې اسواب ده نزول با پی جنی ناسخ و منسوخ با پی جنی سلوما اربع لی اربعین ده صده پاره دمرا زدکو و خوارکو لی اربعین ده صلور و مقصدون ده پاره توحید رسالتو صداقت ده کتاب اس بات ده قیامت دا سلور عقيدي د مؤمنانو کنا چله واحد لا شريك غني پیغمبران به منی ایمان به پیروړی معصوم به غني او محمد رسول الله صلی الله وسلم به ټولو نه افضل او خاتم النبيين غني او قران به د کتاب منی چې دا د الله کتاب دی بل کتاب نشته او د قیامت عقیده د سماقاصد سلو روې په قران کې آداب رازي کلمه یو آیت کې راځي مکړی ټول دا کې یو شتم د دې سورته بقره کې وای یایو الناس عبدو ربکم توحید دلیلونه پی ویلی پینځه سماره او سر ذکر کړ کړي فلاتجالول للاندادن دائر کامل توحید ثابت کرے اور پسی صداقت پیغمبر او ذقران و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا تا ضوال راہ اور پسی بیا ہوئی کی فتتقون النار التي وقودها الناس والحجاره قیامت نہ مانے تند اور بچکے نو کله دای په یو یاد کې دا سره جمع کړي سورتی حوت کې به مرایشي اول کې سورې یونس کې به مرایشي چې دا څلور واړای په یو ځای کې راځي ما کړي ها دې ته مقاصد اربعه وای څلور ما توحید رسالت صداقت د قران او اسبات د قیامت پنځمه اربعه به اربعه دا مقاصد به با پسوباندي ثابتو توحيد پسو ثابتو رسالت پسو ثابتو قران تصديق پسو کو قيامت پسو به اربعين پس لورو دليلونو سره كن عقلي دليل نقلي دليل انبياونا افانو كتابونو دا او حلف سوغان دا څلور قسمه د دلیلونو قران کنا بیا بیا ذکر کوي کنه عقلی خو برازي بیا بیاخه چې کداغه مخکې مونږ ذکر وکړو یوشتم چې الزی خلقکم تاسو پیدا کړی او الزینا من قبلکم او تاسو هغه مشرانه پیدا کړو چې اوس داږي په شان تاسو کڼشته دنیا کې چې دنګ دنګي پوزي وي هغه پیدا کړو اب یا وی الی ذالکوم الارض فی راشن زما کید له څنګه جوړ کړیه فرش و سما بنان اسمان چت پانزل من السما ایمان د خورات د پاره وکي تنظیم کړی غوړی دا عقلی دلیلونه یې ښا دا به سورہ بقره کې ډیر پو تدریجاً ذکر کېدلته پنځو نبیاروستو وو چنه په خلق سماوات او له اختلاف ليل او نهار ابيات الكرسي سره نو کائنات چې ذکر کوي دي تعقلی دلیلونه وی کائنات اسمانونه زمکه غورونه لريابونه شپه او ورځ نو روس په کومه دغه الله په احدانیت باند نقلی ورو ته وي چې د انبیاء ذکر کوي نوح عليه السلام واقعا ہود علیہ السلام واقعہ صالح علیہ السلام واقعہ شعیب علیہ السلام واقعہ موسی علیہ السلام واقعہ لوط علیہ السلام واقعہ دغ پیغمبرانو چې خاص خاص سورۃ نزی اعراب کې ہود کې انبیاء کې شعرا کې دغه کې نقلی دلیلونو ډیر ذکر نه تا نقل د انبیاء او وحی درین دلیل وحیوی چ کومځه کې قرآن کې راضي چ يو ها اليا ما توحي او اوحي له اله تا توحي او کلشوا نو وحي او حلف چې د سومره اخري سورته نو کې راضي کنا الله سوګن کی پستوري باندي انګو واقعي وي پس سمای واو چرشی د دا نزا حلف کوي الله کله په دې الفاظو باندي چې واو راوړي د څلور د لې نه قران کې چاليږي ښا پینځمار اقلی دلیل نقلی دلیل وحی دلیل او حلف او چې رازینو بیا بے مونگا تایید تفصیل کو او غزی سرا چی دا دلیل اقلی دے دا نقلی دے دا وحی دے شپا گمہ یو ایدو ها اربعین تا مقاصد تایید قرآن کی پسلورو نور سرع شغل تتوابع وي اذا ديت عبيدك نخام يؤيدها بأربعين وديت عيد بكي فصلور نور لواحق او توابع سرع دقا خمقاسد دي جي توحيد رسالت صداقت ده او اسبات ده قيامت وديت توابع سرع الجهاد والانفاق وَالْتَنْزِيمِ وَالْآدَابِ اَهْمْ <تصفيق> <تصفيق> دا جِهَادم دا دی توحید دا پارا کی گئے وَرِسَالَت دا پارا دا انفاقم دا دی دا پارا کی چه جهادو شی بید مال ننکی گئے دا تنظیم دا دی دا پارا جوڑی گئی چه جماعات جوڑ شی چه غید آمسلح پو مخ <تصفيق> او داغه د پارا آداب ولې دې جماعت آدابي کنا چې پارې آداب باندې جماعت جماعتي چې آداب نین نو ابس جماعتي انداز سلور توابې دي شپګمار باقي jihad او تنظیم او آداب jihad د پار صرف د صورتو نو نمونه چې کوم صورتو نو کې jihad دې سوره بقره سورہ اعلی امران کیوں سورت انفائل کی سورت التوبہ کی سورہ محمد کی سورت احضاب کی سورہ حدید کی داد جہاد سورت په جهاد څو کتاب لیکي حضرت شیخ بوي رضا سورۃ نو مستحذر کی کنا اسی کتاب لیکي تر سورته بقره ته جهاد غدري منزل له ندي اس الاخلاق او سیاست مدنيه او تدبير المنزل او کتاب لیکي تر سورته عله عمران پينځه اصول ندي ذکري او د سوره تنفال <مدلت> دا خاص سورته ني قران کې د جهاد د پاره او د انفاق د پاره سورته نه سوره بقره مده سوره ال عمران مده سوره توبہ مده <مدلت> سوره حدیذ مده سوره تغابن دي کې انفاق مسله چې د الله په نوم مال خرج تنظیم جب کم اصول باندی با جماعت جوڑے مغیر سور بقر کم ذکر کلی دی خاص کر ایک سو ستت ترہیت کے لس جوڑی گی سورت اعلی امران کم ذکر کلی اوصل دو امنا پینزو اصول چیدی سر جماعت جوڑی سورت حجرات اغا تول آداب دی تنظیم دی او سالورم آداب اغا سورت نور کی بیان کری دی پورا سورت احضاب کی بیان کری سورت لقمان کی بیان کری سورت تحریم او طلاق کے دا دا آداب صورتو نذیعنی <coughs> اگر آداب چی پاگی سرا ماحول صفاش معاشرہ ما صحیح شی ناگر یادیزو اگر دا دا دا دا سورتو نذیعنی اگر داشت پاگمار باوا <coughs> چی دا, دا, دا سلور و مقاسدو دا, دا تایید دا پارا انفاق تنظیم آداب دا قرآن بیان کلی دی وما اربعا فی اربعن دا با کم دیکی گورو نوی پا سلور یسو دا قرآن کی قرآن کی سلوری سیدی کنا فی اربعن با سلور یسو کی بیگوری اولی سا سورت فاتحنا ار سور انا عام الحمد شورو شوي وکنه فاتحا او بقرا او ال عمران او النساء او مايده تا پینځه سورته نو یې وکنه دویمه هي څلور سورته انعام نه ته سورته كهف دریم ایسا در سور ای کهپنا سور سبا پوری شپال سور تونی باگی او سلورم ایسا در سور سبان تراخر پوری اتیا یو اتیا سور تونی باگی دا ایسی قرآن کنا فی اربع حساس پسلوریسو کی دا بیانی اتمه اربعه دا چه لیا رد بها اربعه قرآن که مهاره تو اوصول وزید پارست دا کو چه دا سلور و فرق و باطل و ردو کو لیا رد بها اربعه چه رد حق پرست سلور دلی چه قرآن دا غیر مشرکین یهود نسوارا منافقین دیتا فرق باطلیوی با قرآن کی خوا دا قرآن فرق باطلی آدو او که دینا سیوار سمرشی نواغ دینا خالکی گی نا کار سمر دنیا کی فرق باطلی دیر شکا نا چه حدیث کے رانگلیو چه نبی علیہ وی یهودیان یو او اویا حیسایان نسوارا دو اویا او ستب تر قومتی سلیسا و خسابقینا زمان امت کی بدری او یاد یوری گی او دیرشوی نا دیرشو خودی سلور نخارج خوندی یا مشرکی نی یا با یهودی یا با نسوارای یا منافقی نی دینه نشوخ که خوا زکر دا کلیات ذکر کړی دي هم شریکین ورت برازي سورہ بقره کیم حلی عمران کیم دا سورث نشتر چې د دینه خالق او خصوصي سورته پکې بقره د انعام یونس نحل هذا هو سورة الانبئاء حج داد دا في مشرقين ورد هذا هو سورة الانبئاء ورد بقرة كي آل امران كي سورة طوبة كي هذا منابقين ورد هر سورة كشته ده خوزيات تفصيل پا سورة طوبة كي دا اتم اربعوا چلی يرد بها اربعن رد بقيي قران کې سلور و فيرق و باطلو چې مشرکين يهود نصوارا او منافقين اذي پوره تفصيل سوره توبه کې دی بیا نہ ماربا ك اربعين د سلور نور رد کول پکار دي عقد الشرك سلور قسمونه دي شرك کې سلور قسمونه دي شرك اعتقادي چې وتوي فالعلم في الدعاء في العباده في التصرف وليك لخلق الله سرا پدې کې شریکان کړیو چې وي غيب دان دي قاولیاء او کانبیاء او کملایکو ک جنات وې ديوم رد الشرك في العلم دا یو قسم دی لکه ملائک ویلو سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ودي عناات ويذا يذايك له با الله ځان له اسبات کوي عالم الغيب والشهاده والرحمن الرحيم له با نفي کوي د غیرنا جو مخلوق پغیب و نه پوييږي دغه زي شرك په دعاوو مده کلمه الله ځان له اسباد کوي جو دعووني استجبلكم ما تاواز کوي کلمه د غير نه نفي کوي جو الذينا تدعون من دون الله لا استطيعون نصرههم هرینه نشکو الاستاس امداد دغه زي شرك په عبادتو تاریبم دغه دوا عنواني کله بالله ځانله اس بات کیچایو الناس عبدو ربکم او بل کله ونفیکو غیرنا چیا بطی لمتاغدو ما لا يسمع ولا يبصر ولا او دغه سې شرک په تسرب بسنګی چې کوم زې قران کې دا راځي للاح ما فی السماوات و ما فی الارض دیتا با سوئے رد شرک پی تصرف اس بات اللہ لرا چهر سجیدی دادا اللہ پیت گیا ما فی السماوات و ما فی الارض لہو ملک السماوات والارض دا اس بات تصرفی لرا اجنا فی قید غیرنا ما من دونی میو ولی و لا نصير نشته بغیر ده كله عمل لكل نفسي نفع و لا ضرر سر مالكم مسره اختيار نشته ده څلو قسم اشراك دي شرك في الدعاء وفي العلم في العباده وفي التصرف ده برازي قران کې زياده حزدی به هر یو جدا جدا عنواني کله اثبات کوي الله الله او کله ورث کوي نفي کوي د غیر نه او لسما آر اربع مع اربعين دي سلور سرهبا یو سلور نورت کل پکاري مار ما باین کم مشرکین بالعباد الصالحین مشرکین بالملائک مشرقین بالجن مشرقین بالکواقب چا نیکان بندیان الله سره شرک کلیو مداغی رد با کئی قرآن سورہ کحب پاخر کلازی چا اللہ وی تاس دمان نیکان بندیان پا علوہیت سر نیونی دی افا حاسب اللذی اَيَتَّخِذُوْا عِبَادِيْ مِنْ دُوْنِيْ اَوْلِيَاءَ اِنَّا عَذَّبْنَا لِلظَّالِمِيْنَ غُرْبَنْدِيَانِي الله ويزمان بغیر د عبادت سره نيوليدي سُرَارَات كِيْم وَاِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ لَا عِبَادٌ مِثْلُكُمْ سَتِغْوَالَ تا د بشان بنديان دي کنا دي تو مشرکین بل اُمُشْرِکِین بِالْمَلَائِکَ عربو ټولو زمَلایکو عبادت کوو پیدا ځل لونه ذکرنه دې دې عبادت نکو نو بل ودا چاکو نو دا غي رب کوي خاص کر سورت النحل کې وجعلو الملائکۃ وجعلو لله و یجعلو نا لما لا اسوی وان دا یجعلو نه یجعلونا براذی تلج علی کار ز کنافا او سوره زخرف کیم وجعل الملائکه الذين عباد الرحمن اناسا او درین بالکواکب ستوریه شریکان کډیو پستورو کې خیر او شر او نفع او نقصان او موت او حیات او دلسګنلی وسوم مصیبت پاندې اخته دي مشرکین بل جن جنات دی ارب دان ګړن دی متصرف ګړن باقاعده پنابه وغوښته چې په سفر بطلو یاځه به داسې دیارې اونتراړي نو یې انو کانا رجالوم مینال انس خراب کړل دي يعوذون برجال من الجن دي انسانانو با پناه وغخته په جناتو سره چې ارڅوک چې وینوم نو وي رجال الغيبيه وینوم نه او نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه مونږ دزیز زيد مشره نو سره پناه واړو چموږ د دې خپل کشرانو بدماشانو لوپرانو نه بچ کی هغه کوم لوپرانی کنه چرسیانو باندې غاستی وګور دې انسانانو پاغي سره پنا وخته نفزادو هم رہاقا هغه مسکلونو و انسان نه نه یری دته مشرکین بل جن وی کنه نو سره دغه څلور قسم مشرکيات نو با دا سلور قسم مشرکی نمرت کول د پارخواست صورت این عام ده اوئی که برازی بیا و ترکیب سر ذکر کڑی وی خواه دا لس اربائی ذکر شوئی وقفاو کهن بیا بزا.